You see? The blue suede shoes, drop a pink Cadillac and never sings the blues They dance to a juice box all night long One glance and you'll say these cats are real gone But blue baby loves him Yes, she loves him all, all the way, all the way And when baby fell, but well, she really fell Like a new I knew she some day Sí, ara, ara sí eh, potser no sé si bueno, esteu escoltant Onda Libre el 91 digues, digues, en total estem de digues. Digues. Eh, però s'encena l'antena? jo diria que sí, jo et sento bé bueno, doncs esteu escoltant Onda Libre per, eh, per lo que és la taula de so, surt la teva veu vale. doncs esteu al 91.4 a escoltant Onda Libre eh, especial sobre moviment obre català Eh, bueno, ja sabeu que escolteu la ràdio que hem tingut alguns problemes tècnics últimament i, i bé bueno, no podem fer prescutxa i tot surt una mica així en l'aire però bueno, intentem fer-ho el millor possible Doncs ja sabeu que aquest és un programa on estem explicant una mica el moviment obrer des dels seus inicis i, i bé, l'última setmana ens havíem quedat una mica... La, bueno, hem estat parlant de dictadura de primera ribera, de primera república i ara hi arriben moments molt més interessants i ja ens apropem a la guerra civil i doncs eh, el que hauríem d'explicar és una mica tots els antecedents eh, tots els partits comunistes i les seves decisions que va haver en aquella època i també no sé, jo veig una mica com la preparació de la guerra civil no sé com ho veus tu o m'ha dit que la segona república és la preparació de la guerra civil Bueno, és una tesis així, improvisada. Mm. Però no, no em referia a Segona República, em referia, per exemple, a una que explicarem avui sense si donar temps, que és lo de la revolta d'octubre d'Astúries, que molts autors diuen que va ser important, no?, per, per després tot el que va succeir. Es podria dir que la Segona República sí que és rica en complexos i fets. És complexa, perdó, rica en fets i bastant eh, complexa. I, bueno, doncs sí, van esdevenir-se un munt de un munt de fets dins del que era la segona república, és a dir, un dels pocs moments de ruptura democràtica que hi ha hagut en aquest país, i... bueno... És interessant. En eh, ha dit país, doncs, eh, tampoc és que volgués fer... és igual, entrenar el fet nacional i de vegades t'acabes liant. Bueno, a l'estat espanyol, no? És un dels pocs moments de... La península. Ibèrica. <laughs> i clar, evidentment el que no faria és concentrar en poques setmanes que això és un procés que es repeteix en altres moments de ruptura revolucionària i ara en ve al cap precisament la revolució soviètica de 1917 doncs en poques setmanes es concentren un munt de lliçons i un munt d'esdeveniments del que podria haver sigut el regular transcorre d'una societat feudal o burgesa tradicional eh? que, bueno, si d'alguna cosa s'ha de caracteritzar aquestes societats és pel seu immobilisme polític i institucional és a dir, l'ordre de l'estat de coses doncs, no, no està per ser sacsejat i convulsionat i si sí, en un moment en el qual doncs, per fi les classes mitges eh, fan una apel·lació a la classe obrera o la classe obrera es posa al davant d'aquestes aspiracions democràtiques de les classes mitges i de la petita burgesia i clar, empenya el procés molt més cap endavant del que hagués estat del desitjat per la, la burgesia en un primer moment quan va proclamar-se la segona segona república. Bueno, per això després va venir el cop d'estat de Franco, que recordem que és un cop d'estat, o sigui que la, les persones que tenien els mitjans de producció, jo penso que es van espantar, però, bueno, igual això s'ha d'adaptar a compteixements, no? Sí, jo, si alguna cosa hem de començar a dir sobre el tema de la segona república és això el fet que concentra moltíssimes coses en un breu període de temps, del 31 al 36, hi han dos canvis de govern, un fet insurreccional Eh, bueno, doni -do. i sobretot a, a, a Catalunya no? és molt més ric en aconteixements que la resta d'Espanya sí, quan deies això dels temes eh, comunistes eh, bé, igualment en aquest moment encara s'ha de seguir parlant de la CNT com a, com a hegemònica dins del moviment obrer és a dir, el comunisme com a tal, eh, com a moviment dins de la classe treballadora catalana doncs no, no arriba a implantar-se fins que no té el poder a través de la Generalitat i realment és aquí quan comença doncs, a implantar-se socialment el SUC, el Partit Socialista d'Unificació de Catalunya, i el PC a nivell de l'estat espanyol, perquè, bé, eh, és un tema més complex que dir simplement perquè hi havia ajuda soviètica, sinó perquè van estar molt compromesos amb les tasques de transformació social i que s'implantaven institucionalment, no? que s'impulsaven des de les institucions Generalitat o, o, o República a nivell l'Estat espanyol i bueno, també no havia un moviment no sé, això és el que ho expliques tu més que no et va donar temps l'altre dia però també el que m'ha sorprès molt és que molts comunistes estaven dintre d'organitzacions libertàries o sigui, la CNT hi havia una branca a directament, que van expulsar més tard, però el 31 estava tot una mica poti-poti no? Bueno, és que s'ha de pensar que la CNT era el sindicat on estava afiliat un de cada dos obrers i tampoc es definia... Tampoc es definia exactament com... Bueno, sé que es definia com anarquista, però hi havia moltes tesis que volien deixar-ho com un sindicat. I mm -hmm. ja està, i prou, no? I, per tant, que acceptés totes les corrents que hi haguessin dins del moviment obrer, corrents ideològiques, diem, eh? no organitzatives. Organitzativament, ja hi era el sindicat, ja hi era la CNT, que era l'organització eh, de defensa dels drets dels treballadors i les treballadores, però després el contingut ideològic estava en pugna. Hi havia tres sectors, eh, la FAI que era el sector comunista i el sector més sindicalero mm. bueno, això sí, ja ho dir. explicarem amb els seus protagonistes i tot perquè és bastant interessant no? mm -hmm. una mica, ja sé que no és per cursó però per conèixer el que va passar a mi m'ha servit per conèixer què va passar després de la Guerra Civil i qui era aquí. No? Mm -hmm. i They call the bunny hop. Now the cats are in a trance. Oh, they wanna do it bop. Oh, bop. Oh, honey bop. Oh, bop. bop. Oh, bop. bop. Well, don't bop. When the band begins to rock, and it's rockin' into your blues, if you think you blow your top, well, put on your rockin' shoes and bop. Oh, honey bop. Oh, bop. Oh, honey bop. Oh, let's bop. Et un. Ve, doncs, lo primer de tot, això demanar disculpes per aquests 25 minuts de retras. Han sigut un cúmul d'aconteixements i en els quals un d'ells doncs, ha jugat un paper important en, en la qüestió de, de tècnica. Podem també perquè som una mica matossers, també perquè què no dir-ho. I bé, ja fem el que podem en aquest sentit. I, i per aquells oients que després ens pregunten si exactament què diguem la data perquè ells se situin, si estan en directe o en repetició, doncs ara mateix ja són eh, tres quarts d'una, és a dir, només queda una hora i quart de programa i estem a 27 de juny i això és Onda Libre no? el 91.4 de la FM de Contrabanda, Ràdio Lliure i Autogestionada ens podeu escoltar en directe o també per internet al www.contrabanda.org Onda Libre s'emet tots els diumenges a 15 anals en directe de 12 a 2 i podeu escoltar-los després en diferit a través del nostre blog que és el 3w.espallaiverat.wordpress.com. amb una posada musical per acabar de calentar motors. S'ha començat Onda Libre. passada ens havíem, ens havíem quedat en, en el tema de parlar del, del poc. Vaja, que bé. Hola, hola. Bé, doncs això, la setmana passada ens havíem, ens havíem quedat quan acabava de parlar del tema del BOC, del, BOC, del Bloc Obrer i Camperol, que havia sigut eh, fruit de la fusió de tres eh, partits, del Partit Comunista Català, de la Federació Comunista Balear, i de, bueno, després d'un tercer grupuscle i mai millor dit, que era la Federació Comunista de Llavany una mica, doncs eh, tampoc seria perquè ara ja anem bastant temps, eh, justos de temps perdó de recuperar exactament tota la informació de cadascun dels partits però sí que ens volíem quedar a eh, l'anàlisi eh, d'alguna d'aquestes eh, personalitats perquè, bé, bueno, eh, no és perquè sigui una anàlisi molt marxista això que fem Eh, de fer l'anàlisi a partir de, de diguem, eh, del que són les personalitats, perquè realment no importa les personalitats, sinó el que és la, la, la pròpia avenç de la història a partir de la lluita de classes, però sí que és que la història del moviment comunista de països catalans, doncs les individualitats eh, moltes velles provigents moltes vegades de, de la burguesia o petita burguesia, Eh, sí que van ser els primers impulsors eh, degut al, al, al poc desenvolupament doncs, industrial o urbà que, que hi havia eh, en, en, en, aquesta, en, aquest, en, en el nostre país, no? Eh, per això, bé, dit aquesta justificació de per ens basarem en un anàlisi de lo que són personalitats, doncs també és perquè és molt interessant després la recuperació biogràfica que ha fet la historiografia burgesa després d'aquestes de, eh, figures sobretot per eh, escometre eh, la tasca de, de, diguem així, de criticar o de desmuntar totes les fites, totes les accions que en el seu moment van desenvolupar els comunistes durant la República, durant la Segona República, és a dir, a partir de la diguem així de la plataforma eh, ideològica o d'actuació del PUM, donc eh, permet molt fàcilment doncs, criticar el que va ser l'actuació del Su o del Partit Comunista d'Espanya. Mm -hmm. mm -hmm. Bé, tot això que acabo de dir, que millor pot quedar poc clar, doncs eh, s'esclareix molt més si, si nomeno figures com Andreu Nin. Evidentment, Andreu Nin eh, juga un paper en el que és la historiografia posterior, que serveix molt bé per criticar doncs, el punt rupturista que hi pogués haver dins de la República. No sé ben bé com, eh, com es reivindica aquesta gent la figura d'Andreu Nin, evidentment l'otarciversa bastant, i el propi paper del Pum, com un partit que en aquell moment realment tampoc tenia una, una incidència tal com se li ha volgut dir després és a dir realment les organitzacions de masses no era el PUM sinó que era la CNT en el seu moment o sinó a Esquerra Republicana fins i tot un estat català podia, podia tenir la mateixa incidència a nivell social i institucional que podia tenir un PUM i per què no dir també evidentment, el SUC o ja no diguem a nivell d'estat espanyol el PC tota la revalorització que se li ha fet ha sigut exponencialment igual al número de pàgines que se li han dedicat al tema del PUM perquè ha servit per bàsicament cimentar l'equació eh, diguem així eh, república igual a comunisme igual a hord de Moscú, igual a stalinisme, igual a dictadura o alguna cosa per l'estil, és a dir Uh, d'alguna manera els queis autors de dretes que acaben de denunciant les xeques de la república doncs acaben confluint en molts punts en la crítica que es pot fer a la tasca revolucionària o d'assentament de, de la república amb fins revolucionaris per part dels comunistes que s'hi fa des dels rengles del trusquisme Vaja, una cosa... Dir per, per a los no iniciados que Andreu Nin és reivindicat pels trusquistes i tu consideres que no és una figura tan reivindicable ni tenia tanta importància, no? Bueno, trusquistes i no trusquistes eh? Eh? que no és només reivindicat pels trusquistes pues... si és ah. trusquistes i no trusquistes pels trusquistes per el que té de, de, de màrtir no? pel que té de màrtir de la seva causa antistalinista i pels no trusquistes o anticomunistes directament doncs, per, assenyalar, eh, les, dir per assenyalar les diferents les deficiències de, de l'intent de construcció de comunisme o d'implantació del comunisme a l'estat espanyol o a països catalans vols dir que conflueixen tant mm. els anticomunistes com els trusquistes no? uh -huh. vale. sí. és un punt. ara ens la seva vida Pastillot... Sí, no, no, realment tampoc hi entraré molt, situaré únicament críticament certs aspectes, no, no faré ara una biografia no? uh -huh. d'ell eh, exhaustiva, però sí que d'alguna forma situaré diversos punts que em sembla interessants perquè és una figura doncs, que segurament hi sortirà i el tema del PUM al final ha aconseguit fer-se un lloc eh, sempre que es parla de Segona República, molts altres fets eh, no tant, però sí el PUM, és a dir, no es parla per exemple de tot el procés de col·lectivitzacions, és un tema que al final eh, mediàticament parlo, eh, fins i tot no només des del punt de vista historiogràfic queda en un segon pla eh, respecte al que podria ser els aspectes purament mili o bé militars del conflicte o si no polític o ideològics i en aquest eh, té un paper fonamental tant els fets de maig de 1937 com la, el paper del punt vull dir, és a dir, si tu vas a bi bi bibliografia és incomparablement més gran tots els que es dediquen a aquests temes és a dir, a la rereguarda de, del front de batalla que no a després Més lluït? no? Bé, bueno, que vagi a qualsevol nova biblioteca i agafi, per exemple, llibres que parlin sobre el tema de col·lectivitzacions o sobre el PUM i veurà una cosa i una altra les diferències que hi ha no? mm -hmm. o sobre el tema de les tasques de la república a nivell reformista és que no té res a veure és a dir la part bibliogràfica que se li dedica a això és eh, mínima, insustancial tot el tema de la CNT tot el tema de la FAI tot el tema del PUM bueno, pues, eh, hi ha molta bibliografia fa poc fins i tot un historiador n'ha fet una fa poc també eh, un historiador que va sortir a la contraportada de la directa parlant del tema de, ah, sí. de la CNT i tal, no sé què, nuestro odio és vuestra no sé què, deia Però i, i per què creus que passa això? Bé, bueno, doncs pues ja ho he explicat Bé, un altre cop, no problema Sí, és no, no m'ha quedat molt clar És a dir, eh, bé, bueno, això és una tesis que no només sostinc jo, sinó sosté doncs una altra part dins de, del moviment comunista que sosté doncs eh, un, aquest tipus de plantejaments que doncs això considera era, era la vella premissa aquella de reforma o revolució no? o república o revolució o no sé com era allò guerra o revolució, ara això, sí. és, això és guerra o revolució no? eh, això és eh, eh, tot un vessant que malauradament s'ha convertit en minoritària dins de l'esquerra o de l'extrema esquerra l'esquerra revolucionària, l'esquerra transformadora bé, digue-li com vulguis, tota aquesta esquerra que està a l'esquerra del PSOE i de vegades a l'esquerra d'Esquerra Unida d'Izquerra Unida doncs eh, a l'hora de tenir els debats doncs contempla totes aquestes tesis eh, anarquistes trusquistes etc etc. que em fa gràcia perquè, bé, a lo millor és això d'avantar històricament, però eh, la CNT va expulsar de la Generalitat el PUM, no no va acceptar que aquesta s'incorporés eh, en un dels eh, posteriors gabinets després de del abans del 37 Sí, abans del 37, en un dels gabinets aquells de reestructuració de la milícia del comitè de milíciacies antifixistes. Doncs, al final va deixar que la CNT caigués ai, perdó que el Pum caigués i no, no es va incloure el, en, un, en un dels governs abans del 37 de la Generalitat. però, bueno, però ens queda la idea de que el Pum i la CNT es portava molt bé i que eren sí. més guais que la resta. Bé, per això dic que fa gràcia perquè sí. després els fets són d'una altra manera. Sí, això et dóna ens conta molt dels estereotips que tenim al cap no? quan comences a mirar realment a la història. Bé, I i bueno, doncs farà això també perquè precisament un comunista eh, com el Comorera doncs va ser qui va legalitzar o va legislar eh, el que van ser les col·lectivitzacions anarquistes des de la Generalitat, és a dir, li va donar rang legal a les col·lectivitzacions industrials i agrícoles. És a dir. També el Comorera era una mica un home avançat al seu temps, potser, o... bueno, significatiu, no? Significatiu pel que té de, de consolidació del projecte del projecte del comunisme català val? el Joan Comorera a través del suc però bueno, són aquest tipus de coses que ja et dic que sobten si fas una altra lectura del que van ser els aconteixements històrics d'aquella època i no els que s'acostumen a tenir eh, el comú de la gent que es diuen d'esquerres i el propi paper del PUM i el propi paper d'una figura com la de l'Andreu Nin eh, nosaltres evidentment no... no amb això no estem dient que evidentment que el que fos eh, reprimit i tal eh, i de fet desaparèixer i segurament assassinat eh, sigui justificable, però bueno és un context de guerra però eh, és un context de guerra i, i excessos es cometen no? en, en aquell context és a dir, a Sant freda no va ser un assassinat però bé um, sense entrar en els rotllos morals aquests perquè de vegades acabes perdent Semblen matar perquè era la guerra i tal. Bé, bueno, total. Que el fet és que la pròpia figura de l'Andreu Nini i la rellevància que se li ha volgut donar al punt després ha servit a uns interessos clars i era per criticar tota la tasca dels comunistes del SUC i del PC després en consolidació de la república. Ells estaven per la guerra i no per lo, no per els fets revolucionaris aquests, molts d'ells urdits des de la rereguarda. Uh -huh. val, quan s'estava intentant sostindre tot un, tot un eh, esforç bèl·lic al front de batalla doncs aquí molta gent a Barcelona eh, a la rereguarda, és a dir des d'aquesta salvedat, doncs es dedicava a fer política de cafè i insurreccionalismes d'aquests, d'acord? Després eh, la columna del PUM era una sola columna de, de milicians vull dir, la, el que era el pes militar d'ells eh, davant de, de lo que l'exèrcit republicà era mínim, també. El de les pròpies milícies, igual, ho dic, perquè després les milícies s'han sobredimensionat i les milícies realment eh, van durar, podríem dir, que mesos. I podríem parlar, no, no, no estem parlant que la guerra, que dins de la guerra allò eh, fos un, un, una cosa consolidada, del tema de les milícies, però després se li ha volgut donar tot un aire i llavors al final eh, s'ha volgut fer veure com que la república acabava controlada pels comunistes que ofegaven eh, l'idealisme de la revolució i estic parlant d'un Tierra i llibertat, per exemple mm. val? i aquestes són les tesis que hi ha darrere de gent com, a, com, com tots aquells doncs que reivindiquen com un dels fets capdals que, que signifiquen la crisi de valors de la república o de crisi de valors revolucionaris que, que s'estava intentant dur a terme sota, sota el procés eh, republicà, doncs els fets de maig de 37 o la mort de l'Andreu Nin Clar, al final eh, no fer veure eh, les altres implicacions que hi havia no fer veure el que s'estava intentant aconseguir i únicament centraron en aquest fet és, eh, és un reduccionista manipulador, en certes maneres no? Vull dir, perquè tapa la llum o treu la llum d'altres aspectes val? i fins i tot començar per la pròpia figura de l'Andreu Nin. Però bé, bueno, perquè vegis que nosaltres ara mateix estem tinguent un debat. És que s'aconsegueix mm. molt a, a partir d'aquesta figura, s'ha aconseguit realment això. És a dir, que tu tinguis que detindre't i parlar sobre això. No parles sobre molts altres temes que hi ha dins de la República, no? És a dir, no es coneix tot el tema del bien i negre, no es coneix tota la repressió que hi va haver el 34, no se'n parla, no es coneix, no, no se'n parla de, de, del que va suposar per, per les grans masses, eh?, populars, camparoles, obreres de, de l'estat espanyol, el triomf del prompt popular. Aquestes coses no s'expliquen o acaben en un segon terme com coses que sí, bueno, formen part dels fets però realment el que importa és això, que s'acabés amb les milícies i es a l'Andreu Unint. Home, eh, podríem veure moltes altres coses positives, no?, del de que va ser la Segona República. Sí, suposo que el que ens queda és explicar una mica què li va passar a l'Andreu Unint perquè hem estat parlant sobre el tema jo no no me'n recordo molt bé Bé, l'Andreu Nín abans de començar a parlar de lo que era la biografia de l'Andreu Nín sí que m'agradaria eh, doncs això, reiterar que el, el, si es parla d'ell ara i no més endavant, perquè ara mateix nosaltres ens hem quedat a les portes de la Segona República és pel fet que després el seu partit que es deia Izquierda, bé, bueno, ara no me'n recordo molt bé Esquerra comunista, Izquierda comunista eh, es va integrar al boc posteriorment i és el que del boc va donar peu al PUM però ja estem parlant eh, d'haver avançat-la en 35 no? eh, Sí exactament al setembre de 1935 és quan donen lloc al Pum. El Pum el boc perdó es fundà abans val? Sí eh, no, no, no es funda en, en aquell moment el Buc es funda doncs, el 32 o així, el 33 una cosa, em sembla que són les dates però bé, bueno, es té que anomenar perquè després al final s'ha acabat fent una, una indiferenciació entre les dues figures més rellevants d'aquesta aquest, primera unificació comunista, i dic la primera perquè després hi haurà la comunista socialista del SUC, que és la unió d'aquests dos sectors dins de l'esquerra catalana la dels socialistes que eren la federació aquí de, del SOE a Catalunya i la d'un sector comunista que surt del BOC i se'n va cap a, cap, a aquesta, cap a aquesta unió eh, doncs el eh, Nin al final eh, serà indiferenciat o fins i tot agafarà més rellevància que el primer personatge que impulsa tot el tema del BOC i després el, el PUM que és Joaquim Maurín mm -hmm. però bueno és més conegut és molt més conegut l'Andreu Nin l'Andreu Nin Ecupva eh, una, una conselleria eh, dins de la Generalitat després de què caigués el tema de, de la CNT, que perdés realment el, el govern. Eh, perdó que la CNT deés que caigués de l'últim dels últims governs eh, o gabinets d'aquests de govern abans sí. dels 37. doncs Donci perd la cartera em sembla o es queda dins de la Generalitat. Jo ara no me recordo molt bé. Llavors el, el, un dia sortint... De, aquí de la Rambla de Catalunya, em sembla, que és on tenia el PUM, el local, doncs eh, va desaparèixer. Però va desaparèixer, vull dir que ningú el va veure com l'agafaven, no sé què, bueno, després va haver-hi un, un documental que van emetre per TV3, on es deia que l'havien portat fins a no sé on, de Parc Castella o a prop de Madrid, i allà uns agents de la KGB l'havien torturat i després havien fet desaparèixer el cos. Bueno, això és el que queda, realment tampoc... Eh... Tampoc s'ha esclarit perquè molta documentació d'aquesta encara està en arxius històrics eh, russos o exsoviètics no? i no, no han sigut realment absolutament desclassificats, no se sap on està, on està el cos. Sí que clar que això és una, és una qüestió més que respon a intel·ligència militar del moment, és a dir, era una qüestió de, de serveis secrets o fins i tot de... de política no? de policia interior o d'algun cos que en aquell moment estigués actuant en, en, en contra-revolució en, en apagar, apagar contra-revolució i bé, al final se li ha volgut eh, atribuir a l'assassinat aquest perquè era trusquista. Bé, aquesta és una de les primeres eh, una de les primeres inconcurències que hi ha al entorn de la figura de l'Andreu Nin l'en Trinín no era, no era trusquista ella es va diferenciar molt del Trotski en el seu moment és a dir, van tenir dures controvèrsies i pugnes i al final ell es va declarar com a antitrusquista és a més, en el seu primer moment doncs, eh, durant el, el moment en què la Unió Soviètica o al Partit Comunista de la Unió Soviètica s'està dirimint un dels grans debats que era el del socialisme en un sol país o no la revolució permanent és a dir, entre Stalin i Buharin i després uh, per un costat i per l'altre Trotsky i, i bé, que plegava tota una sèrie de gent com Sinoviev o Nou Kamenev sembla que era, bueno, hi havia un, uns agrupaments allà dins que ens deien una cosa i una altra el Nin en tot aquell període que és del 23, des de la mort de Lenin fins al 27 eh, cap... o sigui, ell va estar en contra de, de, de Trotsky i va recolzar les tesis que sostenia el secretari general del Partit Comunista de la Unió Soviètica Però és curiós com a vegades passen aquestes coses no? que encara que el personatge sigui, s no ho sigui s'apròpia, com passa amb el, amb el Mil i tots aquests o inclús amb la RAF que se'ls apropi molts grups hibertaris, no? Bé, bueno, això encara allò de la RAF és més graciós de tot, perquè qui deia que eren anarquistes era la policia i el Bill Feito, no, no sé com es deia... No ho sé. Eh, Bé, bueno, la premsa d'un editor de dretes, que era Axel Springer que tenia un diari molt famós allà a Berlín, es deia Bill Feiton, em sembla. Bueno, era... Stringer era aquell que posava cap a la RDA missatges sí. a aquell edifici. Sí, era un editor de dretes, era un editor d'un diari que era tipus Mundo o ABC i que les primeres accions de la RAF els va titjar com anarquistes des d'un punt de vista despectiu, no? És a dir, com un mote despectiu. Bé, allò que va començar com una cosa despectiva per, per eh, no voler veure doncs, eh, la vessant insurrecionalista comunista que hi havia, lligat a tot el tema del moviment estudiantil, a les tesis maoïstes que en aquell moment estaven funcionant, i que el feia que el moviment de la RAF es pogués lligar a altres moviments que s'estaven donant en altres llocs, eh, com per exemple l'FPLP, eh, àrab, palestí, eh, les pròpies brigades roges, etc. Etcètera, etcètera, tampoc em vull enrotllar, val? Eh, aquella confusió doncs al final ha acabat tinguent un rang de validesa fins a l'actualitat i veus a Llibertaris doncs reivindicant la RAF com a Llibertaris seguint les tesis de la policia d'aquell moment a Alemanya i d'un editor de dretes d'aquell moment també però és el mateix passa amb el, nin, amb el Nin potser no? que la, la gent més anticomunista va voler fer veure això no? que els estalinistes els estalinistes havien matat un cop més a un trusquista no? sí i abans, finalment, s'ha reivindicat mm. aquest home com a trusquista, quan realment tot era una mica una campanya... Mm. Quantes cops ha passat això, Min moltíssimes vegades, mm -hmm. al llarg de la història, no? Bé, doncs això és que realment et quedes com embarbosat en, en personatges com aquests val? quan, eh, bueno, quan se'ls ha de posar en el, en, realment, en, el, en, el seu, en el seu lloc i ja dic, no forma part d'una historiografia majoritària, la historiografia majoritària no sosté aquests punts de vista és a dir, és només des del punt de vista d'una historiografia de classe marxista-laninista i, doncs, per què no, que acaba reivindicant moltes coses que no són eh, que no concorden amb, amb, amb actituds ben pensants actuals dins de l'esquerra o coses com, convencionalment assumides com a paritables no? al voltant de l'experiència soviètica ja n'hi et dic i, bueno, sobre el tema de guerra o revolució tampoc ni antic. dic, no? Sobre... Bueno, però per això està on de libre, no? Su labor social Ahí està. <laughs> Bueno, no, el tema és que serà interessant de veure quan bueno, aquí ja ho podem anunciar o tinguem un, un debat sobre el que va ser República i Guerra Civil que esperem doncs, que puguem convidar en aquest estudi eh, diferents eh, di Tendencies. tendències comunistes actualment eh, actuant a Barcelona val, i que són representatives d'això que estem dient, de diferents tendències fins i tot d'interpretació historiogràfica del que va ser la, la guerra i la i la república o, bueno, República i guerra civil bueno, bueno, ja veurem com això tornarà a sortir és a dir, hi haurà divergències perquè evidentment ho plantejarem no? uh -huh. però que una mica aquests grups que existien llavors són els que hi ha ara no? també. molt més fraccionats eh, evidentment arrossegant moltes altres coses, però sí podríem dir que, que sí, que ser. però podríem dir que actualment el trusquisme està més fort que no l'altre vessant la marxista-leninista bueno, i, i la CNT què? Bé, és veritat. Són uns canvis interessants. I en no? canvis que Republicana, sí, que està sí. el govern, no? Continua el govern des d'aquell moment. Segur que si haguéssim agafat una màquina del temps i anéssim aquella, a l'any 31 a fer una porra, segur que no, no guanyarien, no s'imaginarien com està el 2010, no? És totalment imprevisible. Bé, eh, sobre les coses, doncs, comencem ja a entrar en farina, no? Em refereixo de comencem a dir idees polèmiques que més difícil de, de calibrar a nivell de ràdio, doncs ens doncs agradaria que arribés al màxim d'audiència, però bueno recordem que tenim un mail perquè ens pugueu o trucar ara al 9337 7366 que teniu les línies obertes, o veu un mail al llarg de la setmana per algú que tinguin continència més eh, escrita que no verbal, i li agradi doncs, donar per resposta tot el que direm ara. Ho, direm, ho anirem tira, tirant. Eh? Tampoc em dedicaré a comentar pas per pas, perquè realment és que ja dedicaríem tot el programa a això. Eh, si era tan revolucionari el PUM, no? quasi, quasi serà com... Bueno partir després no? si era tan revolucionari el Pum i els pumistes, a diferència del PC o al SU que eren reformistes i burgesos, segons els hi deien en aquella època, si ells realment eren aquests revolucionaris de veritat i de autèntics, eh, perquè a partir del 39 el Pum desapareix i acaba integrant-se al SOE. És a dir, no hi van haver milícies pumistes, ni tampoc eh, milícies eh, o maquis eh, realment estructurats com a tal, i que volguessin eh, i mantinguessin un, una línia d'actuació de lluita armada real, eh? Dir, amb, amb molta gent implicada al darrere. Estem parlant de que en el cas del PUM no va haver-hi ni maquis, es van quedar l'exili francès i allà doncs eh, van caure en aquell marasme fins a acabar integrant-se al soE com hem dit, i dels maquis anarquistes ni parlar-ne, perquè vull dir, són dos o tres, està el Quico Sabater i poca cosa més. No? Uh -huh. eh, bé, per què desapareixen? Aquesta seria una, una de les preguntes que ens podríem fer. La tendència historiogràfica que jo defenso és perquè simplement doncs, ja havien complert, complert la seva funció. És a dir, només van néixer com una expressió escarrenosa en, en el procés de ruptura republicana, com una tendència escarrenosa, sense realment una base obrera molt, molt definida, Eh, que atacava la república com a burgesa cap a, cap a una suposada bé, cap a un suposat idealisme ultra-esquerrà no? d'aconseguir immediatament la revolució socialista instaurar els soviets, però bueno realment tampoc sense definir-ho, només funcionaven doncs això, com un com la... sempre n'hi ha en aquestes tendències ultra-esquerranoses eh? dins, dins de tot procés de transformació Sobre una de les figures del BOC, el Joaquín eh, Maurín, que va complir un paper important també dins de la pròpia CNT i va tenir uns anys eh, d'agitació és un personatge contradictori ho dic, perquè se'l situa com una mena d'ultrarrevolucionari o de figura revolucionària emblemàtica per part de tota aquesta altra historiografia trusquista-anarquista anticomunista anticomunista ortodoxa no? aquest comunisme tarudós o aquesta esquerra heterodoxa doncs Eh, que s'hi dedica a parlar del tema del Pum doncs situo el Joaquim Maurin com una figura allò molt rellevant, un pensador preclar i s'editaven obres seves als anys 70 en època de dictadura se n'editava també el Comorera vam tenir que esperar al 76 perquè començés a arribar-se a fer escrits sobre d'ell, a canvi del Joaquim Maurin ja hi havia edicions fetes des de l'any 73-71 bé, bueno, mm. només dic això, eh, d'època franquista Sí, perquè no eren tontos els franquistes tampoc. doncs aquest senyor va néixer el 1896 i va morir a Nova York el 1973, va viure 77 anys et refereixes a l'Andrea Unin? Joaquim Maurin, Joaquim Maurin ah, vale, vale. Eh? ja parlem ara de l'Andrea Unin eh, va viure 77 anys, és a dir tota una vida que com a revolucionari doncs eh, podria haver donat per molts esdeveniments, val? Molt llarga. Molt llarga i que doncs això, si estàs compromès amb una causa et dona perquè acabis entrant als anals de la història del moviment obrer amb, amb, per, eh, per dret propi, com si diguéssim. Doncs en realitat, eh, aquest senyor que s'inicia als 17 anys eh, en la política, que funda el, el diari El Talion, ja des dels 17 fins al 77 són Eh, 60 anys de maduresa 60 anys de maduresa dels quals eh, l'atracció la eh, dels historiadors per estudiar-ne només són 20 de la resta no se sap res ni es parla res. no interessa per res només interessen 20 anys de la seva activitat política com Jesucrist eh, bé no sé, mare, <laughs> és interessant doncs, eh, fa molta gràcia perquè després de l'Stalin eh, se, se li analitza fins i tot per posar un, no? Se li analitza fins i tot les seves desviacions psicològiques quan, quan era petit, com si ja d'alguna forma explicitessin la seva vessant sanguinari o dictatorial o del Mao, o de gent així, o del Lenin ja es fan fins i tot estudis de, de la importància que pot tenir la figura del seu germà de quan el... anaven a comprar el pa també els analitzaven, sí, no? Sí, els analitzaven i en canvi dels altres, doncs aquesta gent que no se li nega, que segurament doncs tenia un ser compromís per la causa però després, evidentment, se'n desvien perquè no, no comparteixen aquesta centralitat revolucionària, com si diguessin d'alguna forma, doncs només interessen aquells anys que serveixen molt per eh, menys tenir l'altre projecte comunista. Bé, ja ho hem dit abans. La resta no, rest no interessa per, na, per res, vull dir, és com si només hi hagués un terç de la seva vida i el rest hagués sigut una mena de zombificador. Eh? No es allà. Oh, eh, la lluita de Maurín la lluita entre cometes acaba el 1946 quan els feixistes el gratificen amb un indult i el deixen en llibertat perquè això és molt, molt curiós de la biografia de, del Maurín el Maurín va ser apressat a, tot just després de l'alçament el 36 a Corunya quan anava a fer una, una xerrada i no el fuseia el tenen a presó tota la guerra civil fins a l'any 46 i no el fuseia Eh, sembla que sí, que van haver-hi una sèrie de negociacions d'autoritats franquistes per canviar-lo, vas canviar-lo per de la, de, per personatges eh, conservadors bandol, que estaven en el bàndol república no, no es regeixen i al final els deixen viure evidentment eh, hi ha un motiu propagandístic al darrere per part del règim val? Eh, de deixar viure deixar viu un personatge que pertany a una organització política que s'ha significat en contra de l'estalinisme, I poso moltes cometes, no? Mm. D'aquella vessant, d'aquella part del moviment comunista majoritari que va donar recolzament a la república. És a dir, això servia per abonar a la tesi de que en realitat l'alçament nacional només s'havia fet per alçar-se en contra del bolxevisme incontrolat, com si diguéssim no? del comunisme incontrolat o del comunisme d'obediència moscovita-soviètica i no doncs, eh, contra aquelles necessitats de reforma i de revolució del propi poble espanyol eh, en termes nacionalistes que podria haver representat eh, sectors com l'anarquista o el pumista. Es que, bueno, Dien que el Franco deia que l'Espanyol és anar anarquista per naturalesa, que ell ho entenia que, que l'Espanyol era tan macho que uf, pues a, a vegades no podia controlar ningú no? I, i abans tenia molta més tolerància amb els anarquistes que amb els comunistes molta més, mm -hmm. perquè molts no se'ls va pelar el, molts anarquistes no, en canvi els comunistes queien com mosques la consigna era muerte. Sí, sí, sorprèn, per això dic, que sorprèn molt que un poble sindicalero de la UGT, d'un poble perdut per allà, o d'un eh, simple... D'un un... simple concejal allà en un poble de Matalascanyes, aquests el palaven i un, eh, sense judici ni res, no, no. i el mataven. I eh, perquè aquesta era una persona que realment formava la base social d'un moviment que volia prendre el poder i transformar-lo al servei de les classes populars, que aquest era el projecte comunista ortodox, per significar no? aquella part del comunisme suc-pc que recolzaven a la república, les seves tasques, val? La, guanyar la guerra, després de la guerra ja vindria tot tota l'inici de transformacions socials. No? Aquesta era la, la lògica, diguem així, que tenia més, eh, que era més amenaçadora el projecte de contrapoder contrarrevolucionari o de poder contrarrevolucionari que era l'alçament nacional no? perquè era un d'un igual a un altre també no? tot l'altre d'alguna doncs, forma servia per eh, dividir o posar menys, una resistència menys tenàs i menys eh, ferma al que era un alçament nacional amb un exèrcit al davant amb recolzament internacional del feixisme no? que va intervenir aquí amb dos potències feixistes intervenint bueno. Doncs l'ho he dit, l'alliberament del, del Maurin respon, evidentment, l'única qüestió lògica, després, s'han escrit molt, eh? S'han intentat veure exactament per què, per què no estan els... Eh, la historiografia d'esquerra heterodoxa eh, pro-pumista, pro-tusquista i que ara, a partir d'ara ja li direm historiografia heterodoxa, val? Per la gent que ja ve seguint tot aquest raonament que estem fent ara, vull dir, per no, per no allargar els títols al voltant d'això, val? la eh, historiografia ortodoxa serà aquella a la que nosaltres de Fadent i que es posa al costat d'uns altres plantejaments i tesis que són els de guanyar la guerra, digue-li del suc PC i l'altra, la tarodoxa que és eh, Pum, eh, Pum anarquista i tal, val doncs eh, l'altra, doncs, se n'han fet moltes discussions exactament perquè el Mauri el van deixar lliure a l'any 46 eh? L'altra deia que bueno, doncs que realment eh, era una qüestió que és cosa del franquisme i que ells no saben res de per què ho van fer així i l'altre doncs, sosté el que, el, que de dir, el que acabem de dir You don't know how much I need you Without your life una, una pregunta, i què va fer el Maurín quan va sortir? Val, doncs és just el que anava, ah, gràcies M'agrada que em facis aquesta pregunta perquè bé, en plena Guerra Freda ja, en 46, no ens oblidem, ha acabat la Segona Guerra Mundial i s'instaura l'Europa dels blocs eh, que aquesta és una altra que ja m'agradaria entrar en un altre moment, que vol dir això d'instaurar-se l'Europa dels blocs i qui va començar realment a refredar l'ambient després de la Segona Guerra Mundial Sí, perquè no, no tinc ni idea de què vol dir això eh, el Black Bloc el... aquesta és una altra cosa El... la Guerra Freda, doncs això l'enfrontament per no per mètodes no convencionals o d'intervenció militar convencional entre les dues superpotències del moment que era la soviètica i la, i la capitalista imperialista americana bueno doncs aquest home, eh, que s'havia significat com, eh, o s'havia dit ell mateix com un, eh, com un revolucionari que titjava la república de Burgessa i que deia que el que s'havia de fer en plena guerra civil era la revolució en comptes de guanyar la guerra i tal, eh, doncs eh, dius que bueno, doncs aquest home no sé, com a mínim s'anirà a un país comunista i si ell és antiestalinista... Li, no li agrada el sistema de democràcies populars de tall soviètic doncs va, vés-te'n a Jugoslàvia, total no? Vull dir Jugoslàvia era l'opció més, eh, més adient, jo què sé, per dir alguna cosa no? mm. o et quedes a l'exili i comença a lluitar des de l'exili a... en contra del franquisme doncs no, no, aquest senyor acaba a Nova York que com tothom sap és el centre de la revolució mundial i eh, allà agafa i és contractat en un editorial i en un diari eh? abandona tots els plantejaments i tota la seva militància anterior l'any 1959 es declara amic de la revolució cubana i dos anys després els Estats Units li recompensen otorgant-li la nacionalitat nord-americana oh. pues M'he quedat de pasta boniat-ho, eh? Sí, no? Bé, això Déu és el senyor Joaquim Maurin. I mentre aquí, passant les... I yeah, aquí, passant les putes està... Mm -hmm. no? mm -hmm. bueno. Bé, això és lo, pel que fa al Maurin. Um, sobre el tema del nin, bé, ens podríem... És, és, és també bastant llarg eh? vull dir, doni do, tot el que... El, el NIN va passar per totes les organitzacions de la seva època eh, va començar la CNT del qual va esdevenir secretari general un, durant un temps no sé sigui, aquí de la federació d'aquí de... regional d'aquí de, de, de Catalunya em sembla vas demanir secretari general Eh, el propi Joaquim Maurí del Boc li va acusar de ser un polític voluble i el García Oliver diu d'ell que no era un transfuga, sinó un fugitiu perquè en una breu carrera, però trepidant eh, política, doncs havia recorregut quasi totes les organitzacions eh, polítiques d'esquerres existents a Catalunya al primer terç del segle XX. Ara estem parlant de l'Andrea Unín, eh? Ell va començar el nacionalisme burgès després es va passar al PSOE, després a la CNT anarquista, després al PC estalinista, després es va crear la OCE, l'Organització Comunista d'Esquerra Esquerra Trusquista, no va estar gust a gust sota les ordres de Trotsky, les va desobeir i les va minutscant organització, al final es va fusionar amb el PUM, que moltes vegades també va desobeir les pròpies directrius del PUM per... Eh, Eh, acceptar conselleries dins de la Generalitat eh, que ho heu consultat aquí el nostre manual d'història del moviment obrer de huerta esclavaria que realment l'Andreu Nin va ser secretari nacional eh, de CNT al 1921 eh, va ser secretari però de, a nivell nacional eh, de ah, tota la península ibèrica sí. bueno, pues, sí. o sigui que devia tenir molt carisma que toma. no? Sí, sí, sí, segurament sí, evidentment. Això no se li pot negar, però carisma per què? És a dir, pots tenir carisma eh, per fer la revolució o pots tenir carisma per ser un, un oportunista polític, i aquest home tenia un gran oportunisme polític. O sigui, ahir ens va quedar en una organització perquè creyés realment eh, perquè creyés realment en allò que estava defensant aquella organització, sinó que s'hi posava en aquella que realment creia que en, en aquells moments eh, més bé servia els seus interessos personals. Dir, una persona que passa per totes les organitzacions i en totes va la seva, mm -hmm. home, molt proletari, la seva militància molt proletària no és. Eh? En un sentit de, de militància eh, adequant-se als ideals organitzatius per, a, per aconseguir uns ideals polítics, no és molt. Però bueno, eh. ja Lleixen així, a eh, part d'Andronin, no? Sí. Realment, l'Andreu Nin és una figura incòmoda que, no sé com, per quina mena d'alquímia historiogràfica, eh, d'alquímia a l'hora de reescriure la història, ha passat com una figura d'una sola peça. Però, bueno... Per qualsevol que doncs, això grati una mica per sota d'aquesta imatge, doncs, començarà a veure que l'Andreu Nin realment és poc reivindicable. És una figura que no agrada, jo crec, a ningú. Però, bueno, ho dissimulen, ho diuen en veu baixa, això, aquests altres aspectes seus, i només reivindiquen els que interessen. No? Utilitzen, evidentment, la seva memòria per combatre el comunisme, que realment és el que interessa i prou. No té una plaça, un carrer aquí a Barcelona, també? Segurament, segurament, segurament. no m'estranyaria. I hi ha una fundació, no? També hi ha una fundació André Unin que, que agrupa antics pumistes, uh -huh. sota l'òrbita del SoE. Per això veiem, per exemple, doncs, anarquistes que acaben publicant eh, llibres trusquistes, que estan tan enllunyats dels postulats d'uns i uns altres, perquè els trusquistes són leninistes i volien al en volien instaurar la dictadura del proletariat. Però els anarquistes, doncs, si els serveix per acabar atacant el comunisme ortodox, doncs, eh, ho fan tranquil·lament. I els pumistes o hereus del trusquisme aquí a Catalunya, doncs, estan en contra dels postulats hibertaris i no els accepten, però eh, dissimulen i oportunistament doncs, abogan per ells si els serveix en el seu projecte anticomunista ortodox. És una, és una germanor una mica estranya que ara ens hi trobem encara. Però que ha durat molts anys, i dura, no? Mm només dic eh, començant per dir més coses no? contradictòries de, de, de la pròpia de la pròpia figura del nin que després és reivindicat per tothom però bueno, en els fets eh, se'ls fa difícil de no? fer-ho per què no l'aguanten els anarquistes? home, uns anarquistes que evidentment s'hagin llegit una mica eh? sí, clar eh, parlarem d'una mínima instrucció perquè també de no a... i de comunistes ortodoxos eh? en general l'esquerra va de molt il·lustrada molt in... molt... Bueno, també hi ha comunistes no il·lustrats sí, no sí, tota l'esquerra aquesta des de l'últim llibertari fins a l'últim estalinista moltes vegades van dir de... jo m'he leído moltes coses i bueno, una mínima instrucció es necessita per comprendre que si no aguanten els anarquistes el nin és perquè quan era secretari general va portar la CNT a la Internacional Sindical Roja eh? segons ella violant acords confederals Uh, tampoc els suporten les propis trusquistes del PUM, els que després es reivindiquen el nim com a trusquista. Eh, perquè els del BOC, on es van fusionar més sempre van desconfiar d'aquest oportunisme polític no? del, del NIN i quan el Maurin va ser detingut, al 36, no li van donar el càrrec de secretari general. <ríe> eh, van canviar el càrrec eh, de nom eh, i li van donar un altre. Els eh, col·legues del NIN d'aquella època, doncs, que estaven dins del punt, havien dit que va acceptar entrar a la Conselleria de la Generalitat sense consultar lis en res. Mal? Uh -huh. És a dir, que va fer amb ells el que havia fet abans amb els anarquistes, que també actuava per sucomptes, sense comptar amb ningú més que amb si mateix. Yeah, like... És a dir, que nosaltres ara, com a comunistes, o bueno, el programa d'Unda Libre, com a comunista, eh i jo més qui parla, perquè la companyia ja s'està rient. No, no. Jo més qui parlo. Doncs eh, no tenen que sorprendre's la gent que ens escolti de que nosaltres acusem el nin de traïdor, perquè no és que no érem els únics que ho feia, o d'oportunista, sinó que en l'època ens hauríem de preguntar quina és l'organització que en algun moment no el va acusar de traïdor o d'oportunista. Era un novo estepario, no? A la seva d'això, max estimer. Mm. Bé, per continuar amb les incongruències d'aquest senyor, no? La, la seva poca o falta de coherència absoluta. El Nin va firmar dues vegades el pacte del Front Popular i es va aixecar en contra del Front Popular. Nin va ser conseller del govern de la República i es va aixecar en contra de la República. Eh, segons el Nin, es va aixecar contra la República perquè aquesta era burgèsia i reaccionària, però unes setmanes abans, quan era conseller de la Generalitat, i va acceptar el càrrec de Consell de la Generalitat sí, no li devia semblar tan burgessa ni tan reaccionària eh, havia deixat el que era, no és que sempre va ser el que va ser Digui, un personatge fet per, per a si mateix i que la coherència era oportunista era oportunisme aquesta coherència love it's all walking on a tight road who's swinging in the breeze but when I tried to keep my balance No bé, ens hem anat en el moment ja diguem així, on la seva figura política va aconseguir més eh, rellevància i que serà la que després més reconeguda historiogràficament estigui que és en el moment de, del 36 no? a partir de, del PUM Fundació del PUM 35 en endavant val? fins a la seva desaparició eh, Si tirem una mica més enrere el Nin eh, com hem fet amb en Maurit no? comencem la seva biografia política el 1913 va ingressar al SOE. No per això va abandonar el eh, eh, que eren els rengles del nacionalisme burgès català, perquè era redactor del poble català, de tendències eh, filo-regionalistes, com si diguéssim, no? Uh -huh. Nacionalistes no esquerres, és a dir, lligar-regionalista... O sigui, lliga com convergència, així. com si diguéssim. Sí. Eh, però, alhora va ingressar al PSOE, és a dir, amb la dreta escriuria en, eh, en un diari de la burguesia catalana i amb l'esquerra doncs, pels obrers al diari del PSOE, la justícia social. Bé? Eh? ell volia escriure i donar-se a conèixer no importava per qui uh, pel matí era autonomista i fins i tot uh, federalista i per la tarda era un jacobí centralista del SOE. és a dir, podia conviure aquestes dues personalitats en ell tranquil·lament en lucrat les fileres del SoE, en Nin va viure dos aconteixements històrics d'aquell segle, el primer va ser la primera guerra mundial que, evidentment, sense cap mena de gènere de dubte, es va posar a prova el que eren els postulats de l'internacionalisme del moviment obrer, és a dir, si realment el moviment obrer eh, acceptava la tesis marxista de l'internacionalisme proletari, una tesis que eh, també era dels anarquistes, doncs, en un moment d'enfrontament armat hauria de posar prova, no?, com és ben segur la posició de la direcció del PSOE, llavors es va mostrar partidària de l'imperialisme aliat anglofrancès i Nin, el mateix que Maurin van estar expressament d'acord amb l'alineament, és a dir, posar-se al darrere o d'acord, oficial del seu partit. És a dir, al final el PSOE, com com tota la internacional socialista que va acabar votant els crèdits de guerra als respectius parlaments nacionals crèdits de guerra per, per, per això per tirar endavant l'enfrontament bèl·lic val? Uh -huh. això és el que es coneix com a Primera Guerra Mundial és a dir, quan diem això que es votava en un Parlament és que evidentment tu declares la guerra no? el govern, sempre exemple, el francès li acaba la guerra al govern prussià posem però després això costava uns calés, no? I tenia que passar un tràmit parlamentari de que li aprovessin uns pressupostos de guerra al govern. El Parlament li aprovés aquest. El, el que s'esperava és que els diputats socialistes, internacionalistes, no?, i els representants del moviment obrer, buttessin en contra d'això. Uh -huh. Doncs al final el que suc va succeir és el contrari. Uh -huh. Doncs sí. I Tenim ser... una trucada que tirem en directe. Sí, sí, sí. Bones. Hola. Hola, Hola salud. salud. Salud, estás en directa. Mira, directo. estoy escuchando sobre la historia que estáis dando, yo no soy mucho de historia, ¿no? Pero lo que veo es que a veces, eh, no sé, esa esa necesidad que tenemos de tanta idolatría ¿no? Que a veces nos, nos quedamos como nulos, ¿no? Pensamos, pensamos que aquella persona eh, va a ser nuestro defensor, nuestro salvador, y bueno, y seguimos todavía con esas batallas, ¿no? Estaba leyendo un libro bueno, que lleva por título ¿Qué justicia? de Hans Kensen. Y entonces seguimos todavía sobre tanto enfrentamiento ideológico ¿no? que, no sé, a veces yo pregunto, es tan difícil llegar a, un, a un, no sé, una, ¿cómo diría yo?, un acuerdo o algo con eso, como personas seres humanos para crecer y tener fuerza para... Mmm, no sé, para que lo menos no se siga fomentando todas estas injusticias que estos señores vestidos a veces de cordero, o viceversa, o de lobo. Pues Hombre, no... en Asturias pasó que se juntaron todos en contra del enemigo común y funcionó, ¿no? La revolución de Asturias del 34, que explicaremos ya en el próximo programa, o sea que es posible, ¿no? Es posible, pero bueno, yo... Entenc el raonament aquest de necessitat de posar nos tots d'acord, però llavors jo faria una pregunta a, a el que és el moviment llibertari d'aquí de Barcelona, del qual em consta que, que um, vostè eh, eh, hi és proper, almenys en els certs postulats, sí o no? Sí. Hola. Hola, hola. Doncs això, que, dic, que a mi em consta perquè eh, vull dir, que és vostè proper a aquests postulats llibertaris. És a dir, quan jo li pregunto a vostè li pregunto a la resta del moviment llibertari. Si demà sortís una candidatura política que, doncs, això, eh, fos, eh, diguem, pel moviment obrer i volgués prendre el poder i instaurar una democràcia de tipus socialista i tot el ro... vostè les votaria? La votaria aquesta? Ho dic perquè, eh, sí, ens hi podem posar molt d'acord en els A principis i tal, però acabaria votant-la? Doncs la majoria del moviment llibertari avui mateix diria que no. Diria que no ho faria. Perquè aduiria en últim terme qüestions ideològiques com les que nosaltres estem tocant aquí, i li dic des del respecte que vostè és un oient i que li agraïm que truqui però, que clar, després d'aquest discurs de... Eh, um, ben pensant i tal no ho sé bueno. Què opines, compañero? Un moment, que te digo poco Hola? Mira, espera, ah, sí. te, te digo poco Ah, va vale, ah. vale. No, a ver yo tal como está hoy la situación lo que veo es que eh, a mí no estoy absorbido por ninguna clase de simbología ¿no? entonces lo que sí estoy un poco absorbido más por la falta de personalidad y de humanización ¿no? claro, ¿pero votarías a un partido de izquierdas o no? No, no? es que ahora yo no veo distinción por eso digo, la ideología para mí no es la realidad si todo lo que estoy hablando el tiempo que hace y más y nos vamos todavía muchos más atrás Sí. Eh, ya desde los riesgos, ¿no? El triquimaneje que se lleva entre la, la justicia, el derecho y la ley, ¿no? Eh, vemos que no progresamos el común de la sociedad, sino solamente los intereses y al final estamos somos tan manipulados como tetillas, ¿no? Mm. O sea, que es algo personal. Però llavors és una ideologia, això també, el que està vostè sostinguent. No? Pero, eh? Que jo trobo que llavors és una ideologia, també. És una manera de veure, una visió del món, també, la que sosté vostè. Es decir, es fe ideología también al fons, un planteamiento de esta manera, ¿no? Puede ser, pero más más universal o más común, o como quieras llamarle. Una yo estoy, es una religión. Eh, tal vez no tenga, ¿eh? Una religión, porque esto de el no, individuo no, no, es que tampoco, y a ver, griet, lo que pues... yo lo que yo más o menos me gustaría es cómo eliminar esos fronteras que llevamos dentro de nuestra mente que a veces incluso por las emociones y las pasiones cuando nos sentamos no llegamos a la concordación a un uh, consenso de qué es lo bueno para ti y para mí, acaso como el aire, no es verdad que todos necesitamos el aire para respirar y la comida cuando nos pica el estómago, entonces cre creo que habría que aprender a desaprender tanta basura emocional que llevamos todos dentro. Y si no hay tiempo porque hay un golpe de estado como el que hubo de Franco, ¿qué harías? Bueno, mira si vosotrosservváis más que yo el tiempo mira los vas aquí en los pueblos por, por no sé por qué por falta de voluntad o lo que sea perdemos el tiempo en muchísimas cosas que el, los mismos sistemas quieren que perdamos el tiempo ahí Yo lo yeah. que me gustaría crecer como individuo y eliminar las fronteras como dijo ayer no? eh, como dijo lorca me siento más cerca del chino bueno que del español malo tanta españa la siento hasta la médula pero antes de español soy ciudadano del mundo y hermano de todo no quizá eso sea incomprensible no no, no, nosaltres ja estem d'acord, l'internacionalisme proletari és que que un regular. principi que dic que l'internacionalisme proletari que s'ha express, expressat vostè poèticament a partir de les paraules de l'Orca, nosaltres ja estem d'acord. És a dir, el que estem parlant és que hi ha d'haver un principi d'acció unitària, no? Sí, sí. I per haver-hi un principi d'acció unitària en contra del capitalisme, que és el que vostè sí. diu com a eh. sistema que ens oprimeix, ha d'haver una clarificació de les idees en un principi, perquè si no al final després es produeix un desconcert, un desori, uns van per un costal sí, i uns un per l'altre, i es produeix aquestes desunions. Sí. I olà, olà. una sí. clarificació ideològica mínima és començar però des de moltes altres coses es podrien fer, no? Quin... des de la pròpia estratègia fins a la pròpia tàctica, fins a plantejaments estratègics o tàctics, però també d'on venim cadascú i fer una revisió històrica, i una mica és el que intentem des d'aquí. Sí, sí, no, ahí estic d'acord contigo la exposició que has hecho, però que tené que ser de dentro de nosotros acceptantnos ciertes coses, ciertes coses, que no sea per el protagonisme, per los interessos particularistes, no? Claro, que tengamos la capacidad de ver dónde está el sinvergüenza aquel que tiene la habilidad a través de la demagogía para que detrás y unos intereses que a lo mejor la masa nos enteramos. Ahí es donde yo quise, me gustaría saber eh, cómo tendríamos la capacidad de distinguir aquella persona que no consigue lo que presta con lo que hace. Pero a mí lo que me sabe mal es que las derechas lo tienen muy claro y van todos a sí, una sí, y saben sí. muy bien quién es el enemigo. Y nosotros, claro. para decidir poner una bombilla, estamos tres meses porque tenemos que la individualidad de cada uno ay, ay, ay. y el alma y no sé qué y entonces estamos siempre a peor, ahí, ahí desde donde... el año 31 que es donde estamos aquí Ahí es donde estoy, a ver, lo que quiero decir es que incluso hasta los justos no los moldean Y terminamos al final de que aquel gusto, que ni so nosotros hemos sido creativos de ese gusto, terminamos todos en un estereotipo que hay que hacer lo que nos ha marcado, cuando de cierta manera no hemos sido nosotros. Pero igual hay que dar más importancia al colectivo que al individuo claro. y romper con esta tendencia. Claro, claro. El, yo para mí el individualismo es para mm, cultivarte tu interrogarte, pensarte, porque claro, siempre hay un morderador, un líder que ya empieza en la escuela y en la escuela está impuesta también por una, un sistema capitalista porque como quiera llamarle depende de la ideología se impone para que la mente del niño vaya cambiando para adecuarlo a la sociedad que quiera que quiera entonces Eso es de interior nuestro. Yo creo que fallamos dentro de nosotros la mayoría porque hacemos una batalla en la cual pedimos perdemos una cantidad de energía que no crecemos como ciudadana. Pero es que es lo, lo de siempre el movimiento libertario de los líderes naturales. No puede haber partido, no puede haber estado porque hay líderes naturales, malos y lo que hay que luchar es contra los líderes y los líderes naturales y esto és es que no és pensar en col·lectiu, és pensar en individua quan tu estàs gestionando una societat d'un milió de, de persones no pots esperar a que cada un... No I sé. quan hi ha, una divisió, hi ha una divisió objectiva del treball és a dir, el que no pots gestionar un moviment alternatiu o contra el sistema que es basi en una en una... Uri, uri, diguem, en una horitzontalitat allí no? eh, idealista. És a dir, si fins i tot per a un simple vaixell tu tens que fer una divisió de tasques, després te, te n'adones que en un moviment revolucionari que té al davant un estat armat, que no li importa en un moment donat reprimir matant el poble, no? i el que tu oposes és una organització i ho sento molt perquè bueno, eh, tampoc és que ara vulguem arremetre contra el llibertari ni no, no crec que hagi sigut el motiu de la trucada. Però sí que és cert que ens trobem ara que hi ha un cert sector de l'esquerra d'aquesta ciutat i, perquè què no dir, d'aquest país, doncs que troba que per oposar-se a l'Estat eh, i adequar-se bé a el que és la lògica del propi sistema eh, capitalista, que ens agradi o no, és un sistema que després amb el socialisme ens el trobarem igual, perquè per fer funcionar un vaixell, ja ho he dit una màquina, un ferrocarril coses objectives que suposo que l'endemà mateix de la revolució no desapareixeran, doncs trobem que totes aquestes necessitats de divisió del treball de divisió de tasques, d'organització d'organització doncs són saltades pels aires i diuen que no es necessiten i que tu no necessites enfrontar-te al poder i que tu l'únic que necessites és una transformació individual perquè les coses es transformin i així portem doncs, des de l'any 75 que no avancem y lo que nos queda, porque es qué pasa eso que no no nada más yo lo veo difícil, no me hablo con así con las personas, me gusta más o menos ser un poco comunicativo y abierto, porque yo no tengo a veces me entiendo, mentalmente no tengo definición por nadie, sino por aquello que veo que es, no sé, la buena acción que tenga la persona, ¿no? Y, y lo veo raro, lo veo raro porque no tenemos yo que se va a lo mejor es que está capacitado, quiere más protagonismo que, en el, que el bien tuyo, el bien mío y el bien de, ¿no? Entonces ahí... No, también hay muy buenas personas, seguro, en la faranja española. Seguro, Pero la ideología, eh, o sea, Obre, en, claro. en una revolución las pasaríamos por el fusil, aunque fuera muy buenas personas. Exacto. A veure, ¿es és <laughs> es que no, vull dir... No, no, jo ho sento, però en aquest cas comparteixo l'acompany al raonament. Vull dir, també hi ha molt bona gent, i amb molt bones intencions, i, claro. voten el... i, i, i, i fins i tot són burgesos explotadors. És a dir, per X qüestions t'acabes trobant, trobant gent, per X qüestions de la vida, de vegades t'acabes parlant amb un empresari, no? Ha passat, suposo que no és tan difícil acabar parlant amb un empresari, per el que sigui, val? I, i els seus plantejaments són, eh, són de persona, doncs, això, que li interessa una obra d'art, li interessa una pel·lícula i li sap molt greu la fam a l'Àfrica. Això sí, després explota els seus treballadors aquí i no li importaria que hi hagués una retallada de llibertats democràtiques i civils per erradicar eh, l'anarquia o, jo què sé, o el que per ell és un, un, una convulsió, una convulsió social. Sí, I Hitler no. pintava l'òlio i quería mucho sus perros. Exacte. Sí, eh, és que eh, sí. l'important és la, la línia política, l'ideologia i la base era y sobre la base de choofre una práctica revolucionaria es, que, es que si miramos lo que eh, nos oigo regular lo que estáis diciendo eh, no todo lo que ha habido de avance ha sido por la clase baja sino que no? que no hemos estado capacitado tal vez se haya utilizado la agresividad la fuerza pero hay muchísima gente que han perdido privieios porque a lo mejor dentro de ellos, a su conciencia o lo que sea se han interrogado y ellos eran un poco más Uh, humano, o lo que sea, dice, ¿qué derecho tenemos nosotros a tener tantos esclavos si venimos al mundo igual, no? Pero claro, uh -huh. todo esto es una contaminación, le llamamos de religión, le llamemos de lo que sea, que nos ha ido, de cierta manera, cortocircuitando para que nosotros no desarrollemos la personalidad que nos corresponde. Para claro. acabar, para acabar un poco esto, también hay una tendencia ahora que dice que los, los que tienen los medios de producción, los que tienen las fábricas, los que tienen... 15 pisos, un día los vamos a convencer y ellos solos dirán, ¿para qué tengo 15 pisos pudiendo tener uno? Los voy a dar a la gente que no tiene, ¿no? Y, o, ¿Para qué voy a sacar plusvalva de mis trabajadores y con mil euros tiro? Y eso es irreal y es idealista y, y es mentira. És quasi criminal, podríem dir. dir. El plantejament de dir, no, és que uh, realment l'esclavisme, per posar un la, període històrica a, a que vostè ha fet referència, no? que l'esclavisme es va acabar per un, eh, així per una pressa de consciència moral dels, uh, dels que tenien esclaus, és, és, és situar el que va, ha sigut la història de la humanitat uh, des, en, en un punt absolutament irreal i idealista. És a dir, la història ha avançat per pel conflicte i per la voluntat de les masses, és a dir, la voluntat de la majoria de la gent i situacions objectives que no deixaven pas a fer el següent. És a dir, l'esclavista no, no, no va passar de l'esclavisme al feudalisme com un procés conscient que la gent un dia es va aixecar, un dia es va adormir, anar a dormir esclavista i pel dematí va dir no, mira, saps què? Em faré feudal. I m'agradarà més tenir en comptes d'esclaus que en i serps. No, va ser conflicte, va ser contradiccions, van ser canvis a les relacions de producció i a les, canvi, a les relacions de canvi i de producció, relacions socials i això va donar joc a uns aconteixements en les quals les persones moltes vegades no hi estan d'acord i succeeixen, o un sector de la població no hi està d'acord i un altre sí o sigui, per la força per la força, exacte, sí, per... és a dir van haver unes invasions bàrbares que van instaurar el feudalisme perquè el model eh, de relacions de producció i de canvi esclavista estava caduc respecte a al que havien sigut el feudalisme portat per les tribus bàrbares invasores que es van passar a sang i fetge doncs les villes esclavistes romanes no sé Vull dir, que el plantejament de plantejar una transformació social per la voluntat és, és absolutament ideal i deixa tot el poder intacte. És a dir, l'acumulació de forces del poder d'un estat que controla un exèrcit, una policia ja, i, i, ja. i aparells de justícia i d'ideologia i de dominació de masses, deixar-ho en mans d'ells pensant en un hipotètic canvi individual i de consciències, ja es va el que va passar als 60. Això és el mateix plantejament dels anys 60 hippie. I als anys 60 vull dir, es disparava contra els estudiants directament. Eh? Vull dir, al final la policia acabava atrets amb els estudiants. Sí, sí, sí. com una cacera. I els acabaven matant i massacrant. Vull sí, no. dir... No, I què ha passat amb la flotilla aquesta de llibertat? Bueno, per exemple, parlem ara mateix sí, d'un exemple sí, proper. Que, claro, sí, es que, lo, eh, es que ahí está, es que al fin y al cabo el pueblo a través de sus sacrificios paga esos cuerpos repressivos para que luego lo repriman, ¿no? Y a luego la falta de conciencia de que mucha gente a lo mejor por pues, lo que sea, por el miedo de los medios mediáticos que le hacen una encuesta y aún piden más cuerpo represivo Entonces lo que fallamos son las mentes de nuestra, de nuestro, nuestra falta de crecimiento, y ¿sí? quién es el enemigo real, aquel que en el momento que yo me salgo de los canos oficiales establecidos, me repime aquellos que de cierta manera, por inconsciencia a lo mejor, mucha gente lo reclama porque no piensa que a lo mejor el día de mañana su hijo, lo que sea o él mismo se sale de lo establecido y va a ser reprimido por los mismos que él que está pagando, con su sacrificio es problemático, es problemático bueno, bueno pues vamos a seguir bueno, un poco con el tema lo es importante que ¿tien? hagáis programas de estos i que tu no gente... s'escúches. Vale, salut para tothom. Moltes gràcies. Fem una, fem pausa musical, sí? per donar un respir i continuem amb el tema de les personalitats del punk. Nem am bright lights, y'all are rock star in some team for her with a glass senyor Nin, eh, parlant de, de tot aquest tema de, de, diguem així, del el controvertit de la seva figura i dels nous aspectes que es poden eh, reconèixer en ell eh, més enllà del que ha sigut la construcció posterior d'això, de, doncs del mite Nin podríem, podríem dir pensar que ve a Samira Miri saps? Sí, Eh, que hi ha hagut no? després com una figura compromesa sempre amb, amb les causes i amb la revolució i fermament antistalinista i bé que ho tenia molt clar eh, de tot plegat no? i que ideològicament ho tenia clar com deia la trucada del company anterior eh, ens havíem quedat en el moment en què el Nin doncs, eh, tenia una, una identitat política ascendida eh, que estava en un moment donat doncs, escrivint per un eh, periòdit burges però a la vegada militant en una suposada formació obrera que el estava mil... <coughs> que el 1910 que això, que en el moment de la proclamació de la Primera Guerra Mundial doncs es va alinear amb les tesis del, del SOE de recolzar eh, l'imperialisme anglo-francès és a dir, en comptes de dir, no nosaltres estem per la pau i considerem que aquesta és una guerra eh, per interessos imperialistes o un conflicte interimperialista per uns interessos que no són els de la classe treballadora ell va acabar acceptant les tesis igual que el Maurín d'aquest partit eh, doncs llavors eren uns, uns nacionalistes en el pitjor sentit eh, uns patrioteros el que es coneix amb la paraula patriotero que això és antimarxista absolutament és a dir el, el, el nacionalista clàssic i tancadet eh, el, tant el catalanet com l'espanyolito eh, no? però hi ha comunistes independentistes mm. Sí, però que no s'entén o no entenem la nació en aquest sentit. mal Per nosaltres la nació és igual al poble, i el poble és el treballador, la classe treballadora, no el burgès El burgès no és nació. Una nació de burgesos i treballadors no és una nació plena. És a dir, és un nacionalisme revolucionari. Sí entén, donc eh, que hi ha unes bases de comunitats que ja va explicitar eh, l'E Stalin en la seva obra el marxisme i la qüestió nacional, que es basen en qüestions ideològiques, històriques, comercials, etc etc i que al final, aquesta base nacional interés, respon a uns interessos eh, concrets. I ha sigut sempre així en la història del fet nacional. Hi ha un fet nacional burgès i un fet nacional proletari. Evidentment, si tu estàs a favor del fet nacional proletari, doncs recolzes revolucions com la, com la vietnamita, per exemple, o la cubana, o, o, o la maoïsta xinesa, no? És a dir, tu diries que la revolució cubana és nacionalista o no? Jo diria que Sí, sí. És molt nacionalista, però és d'esquerres. És mm. o sigui, a dir, existeix un altre tipus de nacionalisme. Una guerra imperialista és un nacionalisme de dretes? Sí, és un nacionalisme de dretes. Mm. Sí, sí. Perquè vale, vol vale. imposar el jou d'una nació sobre una altra. Quan tu t'alliberes, és diferent al nacionalisme que reivindiques. Bé, bueno, si vols una altre cosa ja tenim això. al el, moviment dins del moviment comunista ortodox d'aquella època, el representant eren el Lenin i els bolxevics una de les poques fraccions socialistes de l'època dins del moviment socialista el moviment socialdemòcrata que era d darrel marxista que s'hi va oposar dins de la internacional la segona internacional eh, juntament amb una fracció alemanya de rosa luxemburg i els espartaquistes, val i també amb algunes petites fraccions a Itàlia es van oposar a aquesta política de votar els crèdits de guerra sí per tant aquí comença a veure ja una un marxisme més ortodox, eh, un comunisme més ortodox, acaba prenent el poder a la Revolució Soviètica de 1917, i l'altre, eh, més oportunista, que ja porta aquesta línia, doncs si toca votar perquè els interessos doncs els voten. Bé, bueno, Nin també va viure al SOE, la Revolució Socialista de 1917, i com ells ben sabuts, a causa d'això, les joventuts socialistes a les que Nin pertanyia, perquè era joveneta en aquella època, es van separar i van formar el Partit Comunista, és a dir, el Partit Comunista d'Espanya, el PC va sortir d'una separació, una sissió de la joventut socialista que van decidir formar les GSU, GSU Joventut socialistes, socialistes Unificades una cosa així i fins i tot hi havia un afort corrent a favor de la tercera internacional dins del propi, dels propis PSOE eh, bé, el Nin no va anar cap al partit comunista sinó que va passar a la CNT sí? per tant, eh, tot i el que diguin tota la gent que després es reivindica del Nin ell no era un bolxevic ni cap internacionalista Okay. no era ni bolchevic ni internacionalista ho dic perquè després es reivindica la figura del Nin com un revolucionari internacionalista i no era així, Ell no era d'aquesta manera sinó en el seu moment, i ja estem parlant de l'any 1917, se n'hagués anat a un altre corrent, no? se n'hagués anat, a, a, ja que formava part del PSOE, s'hagués anat a, a integrar les files del, del primer partit comunista que era el PC d'aquell moment sí, es va significar com un no sé si anti-bolchevic però no bolchevic no bolchevic que Bolshevik, que Bolshevik en aquell moment volia dir aquella fracció de dins del moviment comunista no sé. que no estava d'acord amb, amb la guerra mundial, que s'haguessin votat els crèdits de guerra, que demanaven decisions per l'esquerra, decisions per l'esquerra dels partits socialistes, val? a partir d'aquesta gent que s'havia oposat a la guerra. Ei ell no, ell se'n va anar a la CNT. Bé, després des de la CNT el Nin va tenir una segona oportunitat de demostrar la seva oposició a la, sa, a la Revolució d'Octubre quan, el 1919, la CNT clar, els plantejaments majoritaris de la CNT quin eren? Doncs una aprovació crítica i fins i tot a vegades rebuig, quan els aspectes més marxistes es van començar a decantar dins de la Revolució Soviètica. Ell s'hi va amoldar oportunistament a realment aquesta corrent majoritària dins de la CNT i eh, es va... Eh, quan es va plantejar l'ingrés a la Tercera Internacional, el Nin no va assistir a Madrid al Congrés de la CNT, al Teatro de la Comèdia, on es va decidir aquest ingrés, eh, on, al contrari que la majoria anarquista, eh, que va mostrar eh, les seves simpaties per la revolució bolchevic, ell no només no la va defensar, sinó que va expressar el seu acord amb un personatge significat d'aquella època, que es Quintanilla, qui és qui més s'hi havia oposat a ella. És a dir, dins de la CNT, el Nin va representar aquelles postures contràries a l'ingrés a la Tercera Internacional només després com a secretari general és quan va eh, fer cas, eh, va, va forçar l'ingrés no respectant acords confederals sí, que cop, ja havien demanat fora que un cop fora. més eh, es va contradir no? Sí, sí, hi havia una contradicció però bueno, una vegada que ja havia arribat a secretari general violant acords confederals sí que va adherir la CNT a la Tercera Internacional a la Internacional Sindical Roja perdó Bé, eh, ja estem veient que també una mica el NIN arriba una mica tard a tot arreu, no? No és que sigui l'impulsor dels fets polítics, eh, no per dir ja ni els històrics, no? Uh, quan s'està en aquest procés de... de bé, d'anar cap a Moscou per veure realment cap a on està tirant la revolució i estem parlant d'aquelles delegacions que hi havia de la CNT, tipus Pestanya, no? Aquesta sí. gent, per veure com funcionava tot aquell... L'Anselmo Lorenzo també hi va anar, em sembla, no? Eh, si no estic errat... Sí. Bueno, bueno, hi hauria pogut anar si no. hi, ha, hi ha diverses no, d'aquestes delegacions i al, al final amb una d'aquestes va i s'hi queda allà a Moscou a finals de 1921 amb carnet de la CNT uh, només va arribar ja el va llançar i es va fer estalinista així com baixava de l'avió i ja ho va tirar no? i diem això amb tota la conseqüència i, i, i, i realment la rabiança que té això és dir, ell es va fer estalinista que era uh, la corrent la corrent política que en aquell moment eh, ostentava la secretaria general perquè no només era Stalin, sinó hi havia tota una gent al darrere que ja estava d'acord amb els postulats que, que, que es confegien des de, des de la secretaria del Partit Comunista de la Unió Soviètica. Perquè el 1923 és quan comencen eh, la lluita contra les posicions trusquistes, val? era un debat que ara no entenem, simplement que li interessi que ho consulti a partir de l'entrada socialisme en un sol país val? i ja està, I a partir d'aquí ja tirarà tot el rotllo de debat que hi va haver en aquell moment. Durant tota aquesta batalla entre eh, estalinistes i trusquistes dins de la direcció, parla dins de la direcció i per aconseguir la direcció del Partit Comunista de la Unió Soviètica, amb uns plantejaments diferents. Els estalinistes socialismen un sol país, és a dir, anem a fiançar la revolució i a partir d'aquí, com a base segura per estendre després la revolució a la resta del món, i els trusquistes que deien anem estendre la revolució a tot el món aquí i ara, encara que això costi la, pròpia, la nostra pròpia revolució. Eh, Nin es va fer estalinista és a dir, va recolzar les tesis del secretariat del Partit Comunista de la Unió Soviètica per tant eh, no és veritat quan es diu que des del principi de la crisi a l'interior del Partit Soviètic quan diuen crisi és aquest debat les simpaties de Nin estiguessin al costat de Trotsky tampoc és veritat eh, quan l'historiador Joan Estruc que va escriure una, una història del PC eh, assegura que que eh, quan al Bollejos, que va ser un dels secretaris del PC, el primer, el primer o segon secretari general del PC el 1925, Nin estava molt més capacitat que Bollejos eh, perquè va ser exclòs del càrrec de secretari a causa de les seves relacions amb l'oposició trusquista. També m'enteix la historiadora Anabel Bonson-Aventín, quan ens assegura que des del 1921, i només a l'arribar a Moscou i abans d'aprendre a parlar el rus, Nin ja era pròxim a Trotsky. És que eren veïns o alguna cosa així. Bueno. I, per tant, ja era perseguit per Stalin. És a dir, només a arribar el 21 a l'aeroport, ja era antiestalinista i ja el perseguia Stalin i la KGB. Per això va arribar a ser secretari secretari de la Internacional Sindical Roja. Sí, era, era... així funcionava l'estalinisme. Quan et perseguia, et donava càrrecs per tenir-te localitzat en tant moment mm. però a mi m'agrada això de baixar de l'avió i fer-se estalinista o si sigui, és una mica en plan. jo penso que hauria d'estar amb aquest... l'estimador més gran de la història hauria d'estar una mica així no? Com algú pot canviar tant de, de personalitat i de... I, a més, aconseguir perquè no és que sigui humill tant de pacotilles, que arriba a tenir càrrecs molt importants en totes les organitzacions. Mm. O sigui, quina classe de, de personalitat tenia, no? Mm -hmm. Més especial. Sí, això és el que seria bo d'estudiar. Des de... sí. Però, clar, ja és una perspectiva més, més denigratòria. Però és més denigratòria, ja no es posa a lluances, no? Ja no és l'auditòria com les que hi ha fins ara. Però, bueno, quan s'ha el la salsa i ja se sap a, què, a quins interessos respon. La resposta és ben simple, i és que la va reconèixer el propi Nin a l'abril del 1925. Estava contra Trotsky, és, aquí, és a dir, des del 21 fins al més enllà del 25, ell va estar al costat d'un contra de Trotsky. La batalla contra el trotskisme va acabar al novembre, novembre de 1923, i quan l'oposició trotskista, és a dir, tots aquells que estaven d'acord amb les tesis de Trotsky, van ser depurats dels seus càrrecs, quan Trotsky ja estava desterrat a Almaata, que era una població ja perduda per els orals, val?, Nin seguia dins de la direcció de la Internacional Sindical Roja. Deia, si és i has sigut sempre tan antiestelenista... L'haguessin fet fora. L'haguessin depurat en aquell moment home, eh, molts altres trusquistes o significats trusquistes els van depurar i els van enviar cap allà, cap allò altre o els van expulsar directament del partit ell continuava a la direcció de la Internacional Sindical Roja i va participar en el seu quart congrés al març de 1928 i després en el seu sisè congrés de la Internacional Comunista el juliol-setembre de 1928 això perquè una mica veure lo terrible de l'estalinista que, que després eh, d'apurgar els trusquistes amb la violència absoluta que sempre se li atribueix a l'estalinista doncs un dels més significats trusquistes, segons la historiografia posterior, doncs ostentava càrrecs fins a la 1928 i participava a congressos de la Internacional Comunista. Vull dir, és així d'obscura l'època stalinista, No s'entén aquestes coses. O estaven bojos o l'Andreu Nind era trusquista. Bé, la nova volta de Cargol és eh, com totes les altres, eh? Vull dir, ja n'hem va trigar uns anys més, no? El Nin es va compartir el trusquisme quan el trusquisme ja havia sigut derrotat. I, psicològicament és al·lucinant, aquest home. Ja et dic, sí. arriba tard a tot arreu, no? El 1930 i ja el veiem... Eh, muntant o participant dels de eh, flamants eh, que muntava el Trotsky a nivell internacional que si la quarta internacional que si fraccions d'oposició dins dels partits comunistes bé, l'home eh, va intentar tota tot una sèrie d'iniciatives polítiques que el van portar al final fins i tot a Mèxic no? eh, i Espanya utilitzava les sigles de l OCE, és a dir, oposició comunista d'Espanya que era significadament trusquista no? ara sí, ara ja era trusquista a partir del 1930 per esperat 3 anys que és raro que no sigui trotskista quan Trotski mm. està al poder, no? Sí. I que... Bueno, quan està el poder no, perquè realment del 23 al 27 no hi era el poder realment Trotski. Bueno, però Ocupava, que... ostentava càrrecs dins no, de la direcció. Però, però... que no fer res i es mantingués al partit quan les l'espurgues i després el fes trotskista, no? Té sentit? Bueno. Sí. Bueno, és que ja no hi és per preguntar-li. Ja. Uh, cap al 1932 el Nin eh, ja estava en contra de fer entrisme, és a dir, de, de participar dins del PC, que preconitzava el propi Trotsky el Trotsky deia, no, no, entreu al PC i des d'allà guanyeu la posició, feu lluita política dins lluita ideològica i guanyeu la direcció del PC i deia que no, no estava d'acord però tampoc estava d'acord amb el Maurint i el Boc, eh, el bloc obrer i camperol és a dir Eh, ni, ni integrar-se militantment d'acord amb la seva nova estratègia ideològica que era la del trusquisme, d'entrar dins del PC i el Trotsky fins i tot després va demanar d'entrar dins del SOE. és a dir, el que deia, i hem d'anar on és la classe treballadora, i si la classe treballadora és al PC al SOE, o fins i tot ara ho hagués dita comissions obreres, nosaltres hem d'anar allà ja i hem de guanyar aquesta, per les nostres posicions. No? Ell no estava d'acord amb aquesta tàctica i dius, bueno, doncs tampoc amb l'extrema esquerra comunista d'aquella època, que era el Boc. No, tampoc ja estava d'acord. I monta el seu propi xiringuito, que és la l'izquierda comunista, per desfer-lo i tornar al 1933 al punt de partida. Eh? És a dir, es fusiona amb el Boc de Maurín i que dona igual al punt. Per tant, i ja acabem el programa perquè ens hem passat de temps. Les preguntes claus i que Tu mateixa ara t'has estat fent, no? La companya s'ha estat fent ara. Qui era Nin? No? Eh, per què interessa tant Nin actualment? I finalment, a qui l'interessa? A qui li convé? A quins interessos serveix aquest interès? qui a qui beneficia que interessi Nin? No? Exacte. I què era Nin? No? Dir, és, que és, una mica, és una gran interrogant aquesta. I per què se li ha manipulat després? I a favor de quins interessos? He in fine but he takes me for granted all the time to teach him a lesson make him mad I went out on a date with the best brandy head that made him mad boy hot dog that made him mad Any hug me any kiss me me not to do it again Man ça parlà ça perdó, faltat de parlar d'un altre personatge bastant truculent del punt que és el Julian Gorkin, <coughs> eh, que la CIA el va anomenar delegat latinoamericà al final, eh, l'any 53. Va acabar en eh, sou de la CIA i el va acabar anomenant delegat latinoamericà pel Congrés per la Llibertat de la Cultura i que va ocupar la, seva, la direcció de la seva revista, Quadernos, que es deia així, el 1953, a part de tot un altre historial. I ens ha quedat de dir, evidentment, també quines eren, perquè s'ha de dir, i dins del punt també s'hauria de reivindicar d'aquesta manera quines eren les personalitats nobles, amb la, per la causa, revolucionàries dins del BOC i, evidentment, dins del PUM també n'hi havia. És a dir, la base no és culpable d'aquestes coses. No, això és la no. direcció política. Val? I això m'agradaria una mica reivindicar-ho. El problema està quan la base s'acaba identificant amb les pròpies tesis de la direcció és el que passa moltes vegades... No té res a veure amb el... el que feien Nin amb tota la base que havia en tots els jocs on va estar, que la gent hi posava esforç i voluntat i, i creia plenament, no? Això és una cosa que s'ha de diferenciar molt i que nosaltres diferenciem, almenys jo personalment diferencio absolutament, i molta altra gent també ho fa, evidentment. Bé? Doncs... Eh ja és l'hora. No, et volia dir... Bé, bueno, no sé si és molt per antena però com no sé segur si funcionen les repeticions. Potser si amb música podríem fer un trosset més, no sé. Sí, ara tindrem que veure-ho si, si fa repeticions que em sembla que no sé si Frankie ha estat gravant tot, fins i tot. Sort que... Sí, no, és que en principi no, no va. Bé, fins i tot aquí s'acaba el programa. Val? Aquí oficialment per Frankie s acaba el programa. Jo no sé si, si la estarem xafant una repetició posterior i si no continuaríem una mica més, poc ortodoxament. Please you and you please you